Per conèixer-nos tu i jo, recorda que aquesta veu sap recordar. I un dimecres més tornem a tenir programa de trossets compartits amb la Sandra Bisba, la qual doncs, ens portarà una nova... nous fets que, tenir, o que va, es va fer ressò per la Frugell d'uns fets que van tenir lloc doncs a principis del segle XX. Bon dia, Sandra. Bon dia, Rubén. Eh, on posarem la mirada avui? Doncs mira, eh, posarem la mirada a la setmana tràgica que va succeir el 1909. Uh -huh. eh, de fet, això m'ha fet pensar una mica amb el programa que van fer la setmana passada que vam parlar de les quintes i de, del que van doncs, bueno, d'alguna manera doncs les, les famílies populars doncs eh, Bàsicament, doncs havien de, de fer aquest servei militar sí o sí perquè pagar una redempció era molt difícil per a ells, sí. eh? que era una, una quantitat molt important. Parlàvem de 1.500 pessetes, 2.000 pessetes, segons eh, quines èpoques. I, per tant, doncs, eh, les famílies benestants acabaven lliurant de, del servei militar i, en canvi, doncs, eh, les populars doncs, havien d'acabar-ho pagant en sang. No? Era una contribució en sang, que deien, no? Uh -huh. I i vema a fer pensar, em va fer pensar una mica amb els fets de la setmana tràgica. Uh -huh. I va recordar que Irena Roques, filla de Llufriu, nascuda el 1861, una folklorista, eh, que va escriure doncs, a, a unes memòries importantíssimes. M'recomando tothom que que pugui que les llegeixi, estan Penjades a, a la web de, de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, Ahà. es pot llegir online, però també hi ha alguns, alguns eh, llibres publicats eh, en què doncs, hi apareixen algunes etapes d'aquest diari que val molt la pena, i Irene Roques ens fa un retrat, perquè en aquell moment ella ha anat a viure a Barcelona, fa una setmana que hi és, i és quan esclaten tots els abalots, mm -hmm. I, i fa un retrat molt fidedigne de, de la situació en què es van anar trobant de mica en mica, no?, i he, cre he cregut interessant doncs, repassar una mica aquest tema i, i, i llegir doncs, què ens explica Irene Roques. Molt bé, doncs la veritat és que sí, un tema doncs, interessant i que, com veieu, doncs, també podem lligar eh, amb el que parlàvem en els dos darrers programes, al voltant doncs, de del retrat que, que vam fer de les famílies obreres, en aquest cas doncs uns més benestants, no, de capalta i d'altres doncs una miqueta més humils i que igualment doncs patien, eh? per per veure si els seus, eh, si els nois doncs, havien de fer el servei militar obligatori o si se'n podien salvar i totes les conseqüències que jo tenia i que vam comentar la setmana passada doncs, el fet doncs, que eh, hi hagués un sou menys a casa i totes aquestes conseqüències que podeu recuperar òbviament en els programes anteriors Avui però posem la mirada en aquesta setmana tràgica i començarem amb una, amb una lectura no? Sí, uh, és uh, 1909 Val el Dia de Sant Jaume 25 de juliol i la Iirena ens explica el següent. Uh -huh. El Dia de Sant Jaume era un diumenge aquell any. Es de matí amb la senyora Sagarra vàrem assistir a la repartició dels premis dels deixebles de les escoles franceses. En tornant, com passant pel davant del convent dels jesuïtes del carrer de Casps, sentíem les tradicionals canonades del Castell de Montjuïc com a festa del Sant patró d’Espanya. Eren les 12. Res de normal indicava la gran desfeta que va començar l'endemà. Bé, és veritat que tothom estava abatut per les males noves que rebien del rif i fins talment semblava que tota la ciutat plorés. No se parlava de res més que de la guerra sentint tots una compassió grans vers els pobres joves que s'abatien. Ni Niaiga per a veure tenien pobrets. I fa una calor que els mata. I la guerra? Diuen que de per els hi surten moros a milers. En la cierva no permet que se publiqui la veritat de lo que passa. La gran censura ens tinc en comunicats. Se diu que hi ha hagut un cupo amb els nostres que no ens n'ha en quedat cap. Els nostres morts són a mils, entre ells ja ha petat el general Pinto. És una desgràcia. Dels primers que es van embarcar ja no n'hi ha cap de viu. Els reservistes. És lo més greu que podien fer d'enviar-los a la guerra. Tots són casats i pares, pobres esposes i fillets, pobres mares. Ni una nova falaguera se sap, tot és dol. Barcelona sembla un desert o un cementiri. Cada setmana embarquen nous soldats cap a Melilla. Ara demanen el batalló d'aquí, ara el d'allà, ara més reservistes. En fi, que tot produeix un fort aclaparament i un pessimisme gran. A més de tots aquests enraonaments i comentaris que se sentien per tota la ciutat a les nits, hi havia trets en diferents llocs que correlaven els pacífics uns. Però de cap manera ningú somiava un disbarat tan gros. Doncs, es eh, comenta aquesta... El, el que vivien, no?, en aquesta, en aquesta localitat, en aquest indret doncs, del Marroc, eh, en el Rif, en concret. Una batalla, doncs, que... No s'acaba d'entendre, no?, entre la població, diguem-ne. Uh, no, o sigui, no entenien què se'ls havia perdut allà a l'estat espanyol. Alguns no ho entenien, altres ho tenien bastant clar. Uh -huh. I, i la, el resum, diguéssim, de, de, de les classes populars era que eren els interessos dels rics. Uh, defensar uh -huh. els interessos dels rics amb sang uh, dels pobres. I... Uh. En aquell llindret hi havia doncs, propietats del comte Romanones, el comte Güell i altres que explotaven unes mines de ferro i plom que hi havia a uns 25 quilòmetres de distància de Melilla. Uh -huh. I el problema estava en que per poder-les explotar es necessitava protecció de militar, protecció a l'exèrcit, perquè en allà hi havia contínuos atacs de, de tribus locals, de tribus rifenyes, val, i que, que feien doncs, impossible l'explotació d'aquelles mines amb seguretat. Per tant, havien d'estar de, enviant doncs, homes per protegir doncs, a, bueno, uns béns particulars. Sí, bueno, béns particulars que bueno, eren dels dels rifells, no? En aquest cas passa que, bueno, se'ls se va en els seus Calla moments. Calla, repossessió espanyola sí. eh? Llavors, eh, bé eh, aquí, aquí doncs, eh, realment doncs hi havia, era un lloc que hi havia moltíssima atenció. eh? De fet, acaba doncs desembocant amb la guerra de Melilla uh -huh. eh? Eh, per tant doncs, eh, esclar, la situació era aquesta i el que parlàvem la setmana passada aquí eh. enviaven, doncs eh, Uh, els fills dels pobres no? perquè tots els altres uh, s'intentaven doncs, uh, escapolir doncs, pagant aquella redempció de 1.500 pessetes, uh -huh. per tant els que acabaven anant a defensar els, uh, els interessos dels rics eren els fills dels pobres i com sempre doncs, això portava moltes conseqüències, com dèiem l'altre dia, no, Sandra? Sí, sí, sí. sí. A més a més, en aquí se li va sumar que eh, el governador Maura en aquí eh, té una mala pensada perquè el que decideix és enviar-hi els reservistes, uh -huh. val? Eh, que aquests ja havien fet el servei militar, o sigui, ja havien complert amb el seu servei militar, tots ells eren pares de família que esclar, que els obligaven a deixar les poses criatures i a més a més deixava aquella família sense el sou principal, el sou de l'home. Per tant doncs, realment doncs, la situació era deixar a, la, a, la, a totes les famílies doncs, completament bueno, desaventurades. No? Llavors en aquís doncs, va haver-hi... Doncs, un alçament popular en què bueno, allà pels carrers ja es començava doncs, a sentir que hem malestar comentaris aquí i allà de la situació no? hem de pensar que estem en una època molt convulsa perquè estem doncs patint una industrialització important, hi ha molts de canvis estem entrant en la modernització mm. es comencen a veure molt les diferències entre les classes benestants, la burgesia i les classes populars, el proletariat... I, per exemple, aquesta era una clara diferència no? entre rics i pobres. I tant, i tant perquè la, la, tots aquests eh, homes i, que hi anaven doncs, en, aquesta, en aquesta batalla, dir, o anaven aquí al rif... Eh, alguna, o sigui, després les famílies rebien alguna compensació econòmica o, o aquí ben bé quedaven... Bé, bueno, en principi, pel que s'explica, eh? o sigui, eh, si eren eh, soldats voluntaris o reenganxats de, de prima o així, doncs aquests cobraven una pensió en cas de mort o invalidesa. Eh, però, però els que eren reservistes, no. Mm. després es van inventar algun ajut per les vídues i així, però imagina't, no? O sigui, sí, ja, en tot cas, si et, si et mories no? sí que la teva família arribia algun tipus d'ajut però mentre estaves allà, doncs uh, Sí, i en de... el cas dels reservistes no era, no era tot tan clar vull dir que uh -huh. realment, doncs era, bueno, esclar era molt tràgic tot plegat no? uh -huh. Tu els comentaves, aquest uh, ambient, doncs uh una miqueta incipient que hi havia aquí, doncs que alguna cosa podia passar si, si, si no s'acaben de fer bé les coses. Això va provocar, o sigui, ja venim d'aquest context no? que ens has dit tu de la industrialització sí. eh, què va generar tot això? Què... Bé, bueno, és clar, hem de pensar que eh, això, no? estem vivint aquests, um, aquests anys d'industrialització, de, de, de, de canvi és una època en què reinava el Fons XIII sí. i que teníem el sistema tornista de la restauració no? que dos anys governaven els conservadors dos anys els liberals, es eh, anaven tornant eh? en aquest cas eh, estava governant el president Maura del partit conservador Uh, com, com dèiem aquí doncs, el, el poble ras no hi tenia res a, a rascar, cada cop les diferències eren més marcades i la, els, les classes populars se sentien ciutadans de segona, eren menys tinguts per l'Estat per l'Església i per la burguesia, no? se sentien uh -huh. exportats um, llavors a uh, Bueno, el, la crida aquesta dels reservistes de, va ser la xispa va ser la xispa de, de que doncs, eh, doncs les classes populars esplotessin es i que tant socialistes com eh, republicans com anarquistes doncs, eh, saltessin eh, i de fet hi ha un fet que expliquen que el 18 de juliol eh, del 1909 és quan han d'embarcar tots aquests reservistes al port de Barcelona i es concentren tota la massa popular allà al port de Barcelona per evitar que aquests soldats aquests reservistes pugin, pugin al, al vaixell no? I, i aquí comença ja una mica tota, tota la moguda no? de... sí, doncs van cap al port, un, un lloc estratègic eh, i què passa aquí? No, bueno, en principi aconsegueixen doncs, evitar que, sí. que pugin els homes al el vaixell val? i a partir d'aquí doncs, ja doncs, a, a, a ens, a, ens aporta doncs, a, a la, la Semana tràgica que serà que és, a, del 25 de juliol a l'1 d'agost o sigui, a partir d'aquí el govern declara l'estat de guerra la llei marcial i... A, i doncs, comencen a haver hi doncs, eh, tots eh, tot els alçaments eh, a, a la ciutat de Barcelona que és una bogeria. és una bugeria, no? Si tas sembla eh recorrim a, a Irene Roca. Sí, sí, sí. que ens ens va relatant alguns eh, com, com va succeint una mica tot. Sí, val? i i principis poder veure, no? el Lo que ens explicava Irena Roques i el que s'ha vist ara el, darrere, el darrer mes, poder, per la televisió que molta gent no comparava o, o molta gent o alguns partits demanaven que es declarés l'estat de guerra a, de, sí, de guerra a, a, a Catalunya, no? Sí, sí, sí, I, sí, sí, no sé, sí, sí que s'apliquen les un, un, mesures com es van aplicar el 1909 sí, sí, sí, sí, veurem sí, sí. Si, si hi havia similitud o no ella ho escriu el, el diumenge el diumenge 25 mm -hmm. val diu... Aquell mateix temps va pujar l'escombriera a recollir les escombraries i jo li vaig dir, vostè que ve de la ciutat digui'm, què és aquest abalot? Què vol que sigui, la vaga general com a protesta de la guerra? I què ha estat aquell gran soroll del carrer de Roger de Flor? Que va din? una fàbrica que no ha volgut plegar i els hi han trencat tots els vidres i desbotat les portes, i els han fet plegar a la força. Valdament la vaga rifés fins a nosaltres, Cregui, senyora, que ens vindria bé de reposar uns dies. O sigui, aquí ja comencen doncs, a, bueno, a, a tancar fàbriques, a, a obligar que, que, els, que els treballadors que volen anar a treballar que no hi puguin entrar, eh? uh -huh. um, a, i a, doncs, a, a cremar doncs, a, a algunes fàbriques que sembla ser doncs, que, no, que no volen complir doncs, amb amb el mandat de, de vaga general. No? Uh -huh. Això seria l'inici no? d'aquesta vaga general. Eh? Exacte. Un altre, un altre fragment, que ella, ella titula Inici de la vaga, Com els nois de casa van arribar, ja portaven noves més negres. En Serafí deia que no circulava cap tramvia, però que encara que tothom havia hagut de plegar, ells no plegarien perquè tenien el despatx en un pis i ningú sabia. En Lluís va dir que les 10 els havien fet plegar i fins per les finestres els baguistes vigilaven si se continuava treballant. Els treballadors varen plegar i en els aprenents l'amo els ha fet estar a dins perquè no anessin pels carrers a engrossar les colles de baguistes. Els ha de tenir dintre del taller fins a les 5 de la tarda del mateix dilluns i veient que la cosa se'n els hi va dir que ja se'n podien anar perquè no volia responsabilitats. O sí sigui que ja veiem aquí, doncs, a... a una mica doncs, que tothom ha d'anar plegant uh -huh. uh, comencen a muntar barricades i ens explica mentrestant ja tot arreu de la ciutat se sentien trets i canonades tots els transauns que no fóssim de la creu roja ja calia que portessin un drap blanc a les mans en senyal de que no eren revolucionaris els homes tenien de portar el capell a la mà perquè se si portaven o no corona de capellà des d'aquella feta tinc entès que són lliures de portar-la o no les monges anaven vestides d'unes maneres que feien llàstima, puig per més que érem el mes de juliol, ni havien que anaven amb abrics, capells i davantals de viatge. Amb tot i no portar els hàbits religiós, pobres dones, se'ls hi coneixia de seguit que eren religioses. Aquell dia, per la una de la tarda de la galeria de casa, varen veure cremar el primer convent, que era els escolapis de la plaça de Sant Antoni. Espantava de veure aquella monumental muntanya de fum tan espès i de tant en tant pujaven unes flamarades de foc que feia por. Aquell de matí els revoltosos havien començat d'arrencar a Duquins per fer barricades i posaven tot lo el que els venia a mà, retxes de portes, mobles, portes enteres, imatges i tot lo que podien arrencar per fons que fos. Semblava que tenien la força de Samson. Veiem, no?, quines eh, són les primeres eh, accions que fan i com van continuant. Veiem que els religiosos s'han d'amagar, no? Correcte. Eh, no han de vestir com vestirien normalment i fins i tot hi ha alguna crema d'esglésies. Eh, no sé si tenim alguna fragment abans de, de comentar això. Eh, Bé, bueno, eh, parla d'algunes cremes d'esglésies, eh? Diu, el port estava ben paralitzat, de tota la setmana no va entrar ni sortir cap barc on no es podia sortir de Barcelona ni per mar ni per terra. Els escolapis foson els primers i després de per tota la ciutat veien muntanyes de fum i foc, fins que per les de Montjuïc, de Sant Pere i Sant Martí i Tibidabo s'hi veien fogueres. O sigui, Bueno, en principi doncs, comencen a cremar doncs, a esglésies, uh -huh. convents, el que dius, els no? doncs, capellans i a les monges s'han doncs, d'amagar, es, es treuen els hàbits uh -huh. per, per evitar doncs, a, a ser vistos... Tenim alguna explicació a uh -huh. això? Perquè és la, la, la societat o la gent no es posa la mirada amb l'església? Bé, aquí ja és un moment que ja comença a estar una, una mica tot descontrolat, eh? Parlem de que, que la, la, la vaga general, eh, va començar com, com, com totes les vages, una mica doncs amb tancament de fàbriques, eh, bloqueig de, de transports, a, bé, una mica doncs, a, el que estem fent sí. últimament, no? Mm -hmm. amb, a, Uh, en aquests, uh, aquests mesos sí. uh, però, però tot acaba d'alguna manera uh, desviant-se i, i comencen a haver-hi doncs, atacs doncs, a, a l'església com deia la vaga és moguda per socialistes anarquistes i republicans però ningú té el control uh, es perd el control d'aquesta vaga no? I, i llavors doncs uh, acaba doncs, uh, repassant generant una, una, una vaga revolucionària en què l'anticlericalisme doncs eh, sobretot els dies 26, 27 i 28 de juliol són els més cruents de tots i l'església era considerada com una servidora de les classes benestants i es va doncs, enfocant eh, cap a, a l'església en comptes d'anar contra el govern o contra els burgesos eh, que d'alguna manera doncs eren els que doncs acaben provocant doncs, a, doncs aquests, a, aquesta, aquesta situació sí. no? el rif i d'enviar reservistes doncs acaba doncs, van una mica doncs, a, a aquest malestar contra l'església que de fet l'església doncs, se senten menys tinguts des de fa molt de temps per l'església i en aquest moment doncs, a, doncs, a comencen doncs, a, a desviar-ho cap aquí doncs veiem que poder l'inici doncs eh, tenim no, amb aquesta crida de, de dels reservistes i, i... Doncs hi ha aquesta, aquesta mobilització per evitar doncs, que aquesta gent vagi, agafi el, el vaixell i se'n vagi cap al Marroc, i això doncs podia estar bé, no? o podríem entendre-ho dins d'una normalitat, però després veiem que se'ls inva una miqueta de les mans, no? Així, com, com sí, sol sí, passar sí. Eh, en aquestes coses, que, que sí, sí, quan sí, aquests sí. conflictes donen una miqueta més, s'allarguen en els dies, poder al final acabes perdent eh, de vista el problema pel carrer al mig lluites i t'embranca te d'altres coses eh sí, sí. Uh, veiem, això Mira, em, fa, em fa pensar, perdona que te talli un moment perquè em fa pensar en, en un altre mm, escrit que, de la Liena, sí. en què eh, durant aquesta setmana s'arriben fins i tot a profanar tombes eh? i a treure doncs, a, a, bueno, cossos a, al carrer de, de monges i exposar-los penjats de les reixes i Bueno, fan realment bogeries, sí, no? Sí. I eh, aquí hi ha un, re, un paràgraf que diu... El mateix dijous, me sembla que era el convent de les Jerònimes, que les desenfrenades turbes fins varen desenterrar els cadàvers de les monges que feia poc havien estat sepultades, arrossegant-les pels claustres de la clausura. Amb quina bogeria profanaven aquelles innocentes despulles? Déu meu! Veiem, eh? Veiem que... <sí> Se'n va anar bastant de mare. Sí, sí, sí, sí, i tant, i tant. Eh? Llavors, doncs, eh, bueno, es va arribar, doncs, eh, finalment l'estat envia l'exèrcit sí. i acaba, doncs, eh, pacificant la, la zona, però arribem a uns 80 morts aproximadament, eh, centenars de ferits, eh, més de 60 temples cremats, comissaries assaltades, també escoles cremades, és dir que realment, doncs, eh, Bueno, un... bueno. La llàstima aquí és que en Juan de la Cierva eh, que era el polític conservador i ministre del govern espanyol va tillar la, la insurrecció popular de separatista val? i això va fer doncs, que, que tant eh, bueno, les classes benestants eh, republicanes sí. o, o, o la resta de, de republicans eh, espanyols doncs eh, Eh, se'n desentenguessin. Val? Per tant, doncs, eh, tot i que la idea era de que, que això s'extengués a tot Espanya, no? de, que aquestes queixes eh, d'enviar de, els reservistes i d'enviar els, els fills dels obrers al RIF, això bueno, va quedar com una insurrecció a Barcelona, Sabadell, Madrid també va haver-hi alguna cosa, a Màlaga també, però bueno, principalment va quedar concentrat a eh, a Catalunya i a la ciutat de Barcelona. Bueno, en aquest cas eh, de la Cisba va saber jugar les seves cartes no? eh, com a polític eh, i amb el seu discurs. No? A vegades Moltes vegades doncs, eh, és important eh, com, com es qualifiquen els, alguns fets que, que no t'interessen que passin. En aquest cas el va qualificar com a separatistes, per tant tota aquella gent que es entenia espanyola no, no es volia sentir identificada amb aquests moviments, malgrat que poder en un, en un inici defensaven que no s'enviesin aquests reservistes. Exacte. Doncs veieu, bé eh, el poder de la, de la paraula ja capis de ser clara ha canviat molt amb totes les transformacions tecnològiques i, i, però igualment veiem que segons quins conceptes s'associen a alguns moviments on doncs després eh, o fan que aquests es negativitzin o que doncs, la gent que podia sentir-se... Uh, interpel·lada per aquests moviments doncs no s'hi senti o no s'hi vulgui sentir no? bueno, que, que això es va repetint allà eh? no, no, <laughs> no és un fet nou <laughs> correcte, correcte. Bueno, hem parlat de Barcelona no sé si podem posar la mirada Aquí a la nostra comarca, a les nostres terres, si tenim algun, uh, algun fet uh, que ens puguis ajudar a entendre què va passar aquí. Sí, sí, doncs uh, l'Irena Roques també ens parla de, de l'Empordà i concretament us, us llegiré el, el tros que ens parla de, de Palafrugell, de uh -huh. què va passar a Palafrugell. Diu el següent. A Palafrugell l'Ajuntament en Pès va fugir deixant la vila en mans dels revolucionaris. Aquests varen fer entrega, la, entregar la clau de la iglesia i de la casa de la vila i varen nomenar alcalde i aparentment amo de la vila a un desgraciat, brut i borratxo, que li deien el pinyonero. És un home que ell, amb tots els seus fills, dona, burres, gossos i brutícia, corren al món com a murris dormint per sota els ponts. Llavors, deia, devia romandre, més o menys fixo, palafrugell. Aquel cap de casa tenia les claus de més valor i responsabilitat de la vila. El senyor rector, tots els matins li havia demanat la clau per anar a celebrar missa. Jo crec que aquesta autoritat ben complerta, que varen tenir dos dies i dues nits els revoltosos, va ser la causa que ells mateixos varen posar-se un fre, que va impedir que fessin disbarats que probablement haurien comès si se'ls hi hagués fet oposició forta. Aviat en Peet Gori i en Lluís Coramines amb Bengin, desempiscaren les claus en empinyonaire i comparses prometenci que com fos hora tots plegats la cremaren l' Iglésia i la casa de la vila. Cremarien tots els capellans i monges i tot el que els revolucionaris volguessin. Gràcies a la sanitat d'aquells dos joves, tot va quedar pa i vagat. Veiem que aquests dos personatges... Eh... Calmen sí. una miqueta eh, la situació. Eh? Sí, sí, o sigui, eh, en Papec Gori, eh, en Pepec Gori era, eh, bueno, era el sobrenom d'en Josep Bufill de Carreres, que era el regidor de l'Ajuntament de Palafrugell i que va, més tard va ser jutge municipal. Uh -huh. I en Lluís Coromines era regidor també de l'Ajuntament, que exercia funcions d'alcalde. Era mestre i de, director de l'Acadèmia Palafrugellència. Ah, doncs aquests, d'alguna manera, el que van veure és que si, si intentaven opositar-se a la situació que hi havia, doncs que podia sortir la cosa molt malparada, no? Ah. Per tant, d'alguna manera, li van seguir una mica la corrent, però com a ja, moment ja cremarem, ja ja farem el que calgui, no? Però, bueno, un, mantenint-lo una mica tranquil, sí. eh? i així es van aconseguir que, que, que no n'és a més la cosa, no? Bé, veiem doncs, la importància d'aquests dos personatges. Eh? Eh, què més ens explica? Bé, llavors ens explica el cas eh, següent. Llavors a Palafrugell hi havia un vicari fi, fill de Pineda. Sabeu que va agafar por i disfressat se'n va anar a caminar per la carretera cap a Llofriu. Sent cap a Can Roig de Safanga va trobar una colla que el varen conèixer. Era Baldo Caimet i un mestre infeliç que, li havia, que hi havia Llofriu, que per motiu li deien Quevedo. Era de Palafrugell, germà de les Norades. Aquest el va conèixer. El varen aturar i el varen fer recular i obligaren a anar al mig d'ells dos com si fos un criminal, amenaçant-lo de que si fugia el matarien o el lligarien i així entraria a Palafrugell. Ell, que era un sacerdó molt amable, ple de bondat, els hi va demanar que no li diguessin res, que ja aniria allà on ells volguessin, però que no l'atropellessin. Amb tota la pena van arribar a Can Martí de Roma, trobant-hi una colla de perdularis, que en el capellà li varen dir tots els disbarats aguts i per haver. Tots plegats seguiren endavant i a l'arribar a Palafrugell varen trobar unes endemoniades de dones que el varen avergonyi diguent-li totes les injúries, insults i befes. Per fi, quan varen estar cansats d'atropellar-lo, el varen deixant pau. Bé, veiem que aquí també es trasllada eh, aquesta animadversió contra entre l'Església, en aquest sentit us doncs, eh, il·lustra amb aquesta atropellar, volia dir una miqueta doncs, eh, eh, assajar-lo una miqueta verbalment no? eh, doncs, eh, intimitar-lo Sí, exactament, no sabem, no sabem fins a quin nivell va arribar eh, potser també algun cop eh, alguna sí. patofada eh, no, no, no, no tenim constància no no ens queda clar de fet no és l'únic atropello que rebrà amb doncs, eh, l'església en aquest cas eh, les monges de l'Hospital de Palafrugell també ens explica doncs, que que d'alguna manera són, són molestades Doncs l'Irena Roques que ens explica el que passava també aquí a Palafrugell amb aquest eh, doncs, eh, retrat tan explícit no? de, de, de, dels fets que també s'aconseguien aquí i tu ens explicaves Sandra que a Barcelona doncs eh l'arribada l'exèrcit va fer bueno, pacificar Bé, a, a, a consta d'una doncs, de, de, de miqueta d'exercir de, més la violència no? i aquesta va ser la resposta de, del govern, no? enviar l'exèrcit Sí, bueno, en principi la resposta del govern bueno, a partir d'aleshores un cop ja doncs, havien tornat a la normalitat doncs, va ser d'una gran repressió uh -huh. es van tancar escoles, centres obrers diaris associacions republicanes, obreres i lliurepensadores. Es tenca molta gent i es contenta mort a uns quants, però finalment acaben fusilant cinc persones, entre elles Francesc Ferrer i Guàrdia, que, tot i que no va ser l'impulsor de la revolució, doncs eh. se'l va acusar de d'asser-ne l'instigador, no? i d'alguna manera va ser el cap de turc. Uh, tot i així els hi va sortir molt, molt, molt malament la jugada perquè, perquè és que aquest, aquest senyor va passar a ser com un heroi uh -huh. per pel moviment obrer i uh, un dia en parlarem d'ell perquè doncs, uh, Francesc Ferrer i Guàrdia és el creador de l'escola moderna sí. i aquí a Palafrugell en vam tenir una uh -huh. I que un dia, un dia hi dedicarem un capítol Eh, que, que hi han circulars molt xules de, de la creació de l'escola moderna i els ideals i el, el que es volia fer i, i el projecte doncs, que es porta a terme Molt bé doncs eh, amb aquesta resposta del govern que al final doncs eh, va anar a la repressió eh? Aquí no, ni diàleg ni històries eh? No <laughs> Sembla que ens sona, això, sí, eh? Sí, sí, veiem sí. que bueno, ja, ja ho diuen, eh? que la història es repeteix i doncs, sembla que ara 100, 110 anys després eh? estem sí. en un punt doncs, similar. Doncs, Sandra, per acabar, no? aquesta Barcelona, que també va rebre el, el nom de, de Rosa de Foc, que segur que molts dels de, aviants els, els hi sona, els hi, els hi ve la memòria, doncs, per aquests fets no? que, que, van sobre, que van passar doncs, a... a el 1909 a la capital de, de Catalunya i també doncs, en molts altres indrets de, de, de, del país i, i en d'altres punts doncs, també de l'estat espanyol tot i que no, tan, no, tan, no de forma tan, tan severa mm -hmm. doncs eh, aquesta setmana tràgica que avui hem repassat de, de la mà d'aquests doncs, fragments de les memòries d'Irene Roques i també doncs, posant la mirada en el que va passar aquí a Palafrugell amb un fragment doncs, molt explícit, doncs ens acomiadem i ens trobem la setmana que ve molt bé, que la setmana que ve.